Művelődés történet másképp. Köszöntöm a kedves hallgatókat! Adásainkban nőművelődés történeti szempontból megyünk végig az utóbbi bő 200 év történetén, és megpróbáljuk felragyogtatni az elfeledett alkotó nőknek az arcélét, vagy pedig árnyékban élő nőkről beszélünk olyan mozgalmakról, amelyek a női művelődést segítették elő, és számtalan olyan érdekes témáról, ami arról szól, hogy hogyan nyertek nagyobb teret a nők a művelődésben, és azután pedig a közéletben is. Most azonban egy kétszeresen is árnyékban élő nőről fogunk beszélgetni. elekes Sirén Borbála vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a szemben ülő kedves kolléganőt Szőnyi Évát, aki kutatókönyvtár vezető a Corvinus Egyetem könyvtárában. Van ennek egy konkrét oka is, hogy most éppen beszélgetünk. Az előző év egyik utolsó rendezvénye volt a szakmánkban, mindketten könyvtárosok vagyunk. Egy ö, olyan szekcióülés, nevezetesen a bibliográfiai szekciónak egy ünnepi ülése, amely a nők témaköre köré rendezte az előadásokat. Úgyhogy a későbbékben is fogunk vendéget hívni ugyancsak ezen az előadás sor, illetve ezen a programon elhangzottal előadók közül. Elsőként nagy szeretettel még egyszer köszöntöm Évát, aki egy számunkra nagyon-nagyon érdekes témáról tartott előadást, ami Témával hosszú ide foglalkozik. Először is azt kérdezném meg, hogy a téma hogyan talált meg. Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és egy kis kiegészítéssel élnék pontosan a, a téma miatt és a rendezvény miatt is, hiszen ezt nem a Corvinus Egyetem központi könyvtárában és annak amúgy mes, úgy szintén mesés és sok régi szép könyvet felöl elő, de elsősorban szakmai, közgazdasági szakmai könyvet tartalmazó állományával foglalkozom, történeti könyvtárosképpen, Research Library-en, amúgy a, a, a névi egyemen az angol nyelvű megfelelő, Nos, a kis kiegészítés pedig az országos Széchenyi Könyvtárra vonatkozik, hiszen szoktam mondani tréfásan, hogy én az, a Széchenyi Könyvtárban születtem bibliográfusnak. Valamikor nagyon-nagyon régen, még a, a, a közgazdasági egyetem könyvtárában is már ö, több mint húsz éve dolgozom, de, és az előtti időkben pedig bő másfél évtizedet a, a Széchenyi Könyvtárban kezdtem bibliográfusként, címleíróként a Magyar Nemzeti Bibliográfia szerkesztőségében dolgozni. Óriási bibliográfus személyiségekkel dolgozhattam együtt, ma már ezt így mondhatom is. Meg lehetne említeni egyet-kettőt, Fügedi hogy... Péterné volt az én első főnököm, akire nagy-nagy szeretettel gondolok vissza, Szűcs sippos Sipos Márta, Balogéva volt a, a Nemzeti Bibliográfia felelős szerkesztője, mikor én meg, megkényszerültem válni a könyvtártól. A kényszer itt idézőjelben mondom, hiszen kifejezetten családi okokból, a három kisgyermekem volt akkor a Duna túlpartján, óvodában, úgyhogy hát ilyen módon közelebbi könyvtárat és hát megfelelő szakmai előmenetelt is egyben ezzel kaptam, de hát váltanom kellett. A Széchenyi Könyvtártól búcsúzóban volt kutatási témám a, a, az, az OSK története tulajdonképpen, amely már az egyetemi tanulmányaim során ö, szakdolgozatom is, tehát amikor én a, az Ötvös Lorán Tudományegyetem bölcsészkarán könyvtárosként diplomáztam, a szakdolgozatom témája, itt, itt ismét nagy-nagy szeretettel kell emlékeznem dr. Folyt Krisztina, egyetemi docensre, aki a, a későbbiekben volt aztán a könyvtártanszék vezetője is. Sajnos már ő nincs közöttünk. De ő volt az, aki részint az országos Széchenyi Könyvtár történetére, akkor ez egy, egy kampány is volt tulajdonképpen a Széchenyi Könyvtár részéről, tehát amely akkor még munkahelyen volt, hogy állítsuk össze a könyvtár történetének minden, minden apró részletét. Somkuti Gabriella volt az, aki hát ennek a nagy-nagy a munkának élén állva és hát megírva a, a, a történet. 1867 utáni időszakát, hiszen talán tudjuk, hogy az kezdetektől 1867-ig Berlász Jenő, munkája, így van. akinek innen, innen pedig nagy szeretettel próbálnék gratulálni, remélem majd valamikor hall is bennünket, hiszen 102. életévét tölti és hát talán még akár azt is mondhatnánk, hogy friss, jó egészségben, de legalábbis szellemi frissességben mindenképpen. Ellenben az utána következő időszak. Az utána következő időszak, ami aztán az én témám is lett, ez, ez Somkuti a témája. És hát ebbe bedolgozóképpen is, szakdolgozatíróként, bedolgozóként egyaránt működhettem, ami azt jelentette egész konkrétan, hogy a fővárosi lapok, amely úgy szintén egy nagyon-nagyon érdekes, szépirodalmi, sőt, hát mondhatni a magyar irodalom, de a közép-európai sajtóirodalomnak is szinte egyetlen szépirodalmi napi lapja volt. Ennek a történetét dolgoztam fel, ami azt jelentette, hogy konkrét uh, újságcikkeket gyűjtöttem ki, amelyek a nemzeti kultúrával jelesül a Széchenyi Könyvtár történetével foglalkoztak. Hát nem, nem igazán nagy reményekkel álltam a, a dologhoz. Legnagyobb meglepetésemre és örömömre uh, nagyon sok cikket találtam. Az utóbbi évek egyik másik nagy meglepetése, hogy most a Széchenyi Könyvtár honlapán a könyvtár történetének nagy része Ezekből az újságcikkekből van összeállítva, tulajdonképpen. Úgyhogy hát ez egy nagyon érdekes munka volt, és ez volt lényegében szakdolgozatom témája, amely aztán szerkesztett változatban megjelent az OSK évkönyvébe, a 86-os ha jól emlékszem. És akkor hívta fel figyelmemet, konzulensen folyt Krisztina, hogy az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattára hatalmas hagyatékot őriz Csontosi Jánostól, ami hát másfelől is egy igen érdekes történet, foglalkozzak vele. Tehát megérkeztünk mai témánkhoz, elnézést, hogyha egy kicsit körülményesen, és hát minden, mindenkit, akinek ehhez bármi kapcsolata van felemlítve, remélem sikerült, Nos, csontosival, búcsúzóban a Széchenyi könyvtártól 1988. októberében léptem állományba a Közgazdasági Egyetem könyvtárába, és akkor minden szombaton délelőtt fölmentem, és Csontosi leveleit tanulmányoztam a Csontosihoz. Írt, hát ez egy hatalmas anyag, rengeteg levelet írt Csontosi, rengeteg levelet kapott, hiszen akkor az volt, ami a manapság a telefonbeszélgetés, e-mail, és levél együttesen akkor hát az az igazából kézzel írott levél volt és szerencsére megmaradt a mi nagy szerencsénkre. Hát aztán, hogy milyen módon talán még lesz időnk, és eljutunk oda is, hogy a leveleknek hát tulajdonképpen töredék része maradt meg. Mert pontosan egy nagyon-nagyon az ő történetének a, a nagyon szomorú vonatkozás az, hogy a legjobb barátja, akivel nap mint nap posta fordultával leveleztek, Fejér Pataki László volt, ő az összes hozzáírott levelet megsemmisítette. Talán, talán szó, szóba kerül majd az is, hogy, mm, hogy milyen, milyen, milyen formán mi, hogy is történhetett. Kanyarodjunk talán vissza Csontosi Jánoshoz, hiszen a, a az ő életrajzi adatait Pálvölgyi Endre állította össze 1964-ben az Egyetemi Könyvtár évkönyvében, úgyhogy őrá támaszkodhattam egyáltalán amikor csontosi János életrajzához bármilyen adatot próbáltam, és őtől tudom, hogy talán el is kezdhetném ezt a nagyon-nagyon frappánsan és furcsán alakuló történetet úgy, hogy Csontosi János 1846-tól 1918-ig élt Korvina kutatót, az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattári gyűjteményének első őrét alapítóját 1869-ben pappá szentelték. Ez, ez az első életrajzi adat tulajdonképpen. Hát azon felül még talán arra is, arra is egy lábjegyzet erejéig szótejthetnénk, hogy ő tulajdonképpen eperjesen egy nem túlságosan gazdag mondhatni szegény Molnár családjában született, Kost János néven. Szerencsés körülmény volt mindjárt a családi viszonylataiban, hogy Soltész János kanonokot tudhatta nagybátyának, aki az Esztergomi pap segítette. Tehát segítette. Módon... De ugye azért, mert hogy árva lett. Lényegében Korán árvaságra a... jutott, úgyhogy a nagybátyja vállalta a tanítatását, igen. Tehát 69-ben pappá szentelték, nézzük akkor a szigorú életrajzi tényeket előbb biponyéken majd 1871. augusztus 24-től Nagyorossziban káplán volt, Óbarsi kinevezését az év decemberében azonban már nem fogadta el, és 1872. január 15-én bejelentette az Esztergomi Püspöki Hivatalnak, hogy leteszi a papi szolgálatot. Budapestre utazott, átért az evangélikus vallásra, és 1875-ben megnősült száraz tények idáig, e váratlan fordulat és a szépen induló papi pálya elhagyása nem minden előzmények nélkül történt, írtam én ezt egykor, 1867-ben történt az, hogy csontosít, megbízták az idős Zicsi János gróf fia György Imre nevelésével. A fiú akkor kilenc éves volt, apja 1861-ben halála előtt két évvel, tehát 63-ban meghagyzítsi János, de halála előtt két évvel kelt végrendeletében megtette örökösének. A testamentumban igyekezett gondoskodni fia édesanyjáról György Erzsébetről is, kit korábban tanítatott és családjának jegyeseként mutatta be, a család azonban később megtámadta a végrendeletet, ha Csontosi nem siet anya és fia védelmére, akkor el is veszítették volna a pert. Hát ez az. Így. És itt jön a képbe György Erzsébet a mai műsor főszereplője, hiszen Így. ha ez az intermezzo nincsen, akkor ö, elképzelhető, hogy Csontosi pap marad. Akár, így van, így nem tudhatjuk van. természetesen, de minden további nélkül maradhatott volna pap. Hát tulajdonképpen itt a különleges dolog az, hogy, hogy György Erzsébet, aki mint azt majd később látjuk, édesanyja mindvégig ószönyben maradt, tehát maga a György családe az zicsi birtokon, György Erzsébet szolgáló lányként lehetett volna bármilyen minőségben a grófnak valakie, de az, hogy tanítatta és a családjának jegyesként mutatta be, hát ez arra enged következtetni részint arra, hogy nagyon szép volt nyilvánvaló. De ez mégsem olyan nagy dolog, hogy ettől valakit tanítatnak. Aztán az, hogy például a könyvek iránt ö, érdeklődött, és hogy a grófnak gyönyörű könyvtára volt, amelyből juttatott majd a fiának is, az a későbbiek során az 1885-ös György Aladár félen országos könyvtárstatisztikában köszön majd vissza, mert abban van egy utalás a György Aladárnak, felsorolja, hogy kik azok a, a nagy magánkönyvtári gyűjtemények, magánkönyvtárosok, akik áldoztak is a nem nemcsak a bejelentésére, de a lajstromozására is, és abban van egy aprócska adat, hogy vásunkői Imre úr, felmérette, és, és X összeget áldozott arra, hogy a könyvtárát hát és bejelenthesse. El, hogy ez Valószínű, a ez a Vásonkői Imre volt a György Imre, aki később változtatta Zicsi Grófok előnevét vette föl névképpen, és ő szerepelt Vásonkölyi Imre néven. Nos, tehát akkor, akkor itt éppenséggel erről már megfelelő Biztonságot nyertünk, hogy ha nincs csontosi, nincsenek azok a szerencsés adottságai, amivel ő egy perben oda pattanhat az Itsi grófokkal ellentétes oldalra, és meg megszerzi azt az örökséget, amit a grófa fiára hagyott, hát akkor nincs is itt miről beszélnünk. Tehát az ő házasságkötésük 1875. augusztus 15-én Történt és én ezt így, így fogalmaztam meg akkor, hogy ez mindkettőjük számára a megfelelő e, társadalmi állást jelentette. György Erzsébetből tekintetes asszony lett. Nem a gróf jegyese, amit hát voltak nyilván rokonok, akik elfogadtak, voltak, akik viszont hát megtámadtak, hanem egyszerűen egy, egy tekintetes asszony, mint olyan. Csontosin viszont, hát összességében ez a vagyon 30 ezer forint, akkori forintnak számított. De ezt az, az őzvegynek. Igen, igen, igen. A igen. Után. A perben nem sikerült elveszteni a, a, a magát a pert, tehát így örökséget kapott nem csak a, a gyerek, hanem anyja is. És ennek a kamataiból tudtak igazából megélni nagyon jól. 37 éves volt ekkor György Erzsébet, ezt azért áruljuk el, bár ez is a javára billenti a mérleget, hogy 8 évvel volt idősebb csontosinál, tehát nagy, -nagy asszonyok között találunk olyat, Zrínyi is ugye, hát 14 éve volt idősebb Tököli Imrénél, úgyhogy hát ez nem egy... Vagyis ez, ez tulajdonképpen jelent valamit, hogy egy igazán nagy formátumú női személyiség időtlen, mondhatjuk így, kortalan. valószínűleg, hogy valamiféle lelki kapcsolat majdnem biztosak lehetünk. Hát biztos, így. igen, Amikor, mert, mert amikor volt, hogy is, itt visszanézek egy kicsit az adatok között, hogy 67-ben, kirendelték a, a Györgyimre Imre házi tanítóinak, de akkor az icsiek utána visszarendelték csontosít Esztergomba, és egy év múlva pappás szentelték. Na igen. Tehát volt é, egy igen. olyan időszak, akkor a György Imrét elvitték apácákhoz tanítatni, de őn köztük volt egy olyan szoros valamiféle kapcsolat, kibontakozó kapcsolat, ami aztán 37 évig tartott. Ami tulajdonképpen egy három éves éve. elszakítottság próbál ja túlélte, és az is látható, azért próbáljuk a legjobbat feltételezni a szereplőkről, hogy megpróbált a csontosi sí elfoglalni az állomás helyeket, és megpróbálkozott. Hogyne, hogy, hát két helyen is ö, papi szolgálatot teljesített. működjön. És Igen. amikor az előbb azt mondtad, hogy a perc sikerült a segítségével nagy részben nem csak a lelki, hanem a, a szellemi segítségével is hogy ne, hogy ne. A jó latin pap, tudásával, hogy hogy ne, ez, ez, ez mindenképpen nagy előnyére vált a későbbi pályájában is. Olyan, olyan jól tudott, más nyelveket is, tehát remekül tudott, a, a gótbetűs német kódexeknek a felderítése, kéziratok felderítése, latin kódexek tanulmányozása, hát ez mind olyasmi, ez ami... Ez tanulmányi ideje alatt ez tehát nyilván. nagyon állam. jó eszű is volt. Ezt, ezt hozzá kell tegyük mindenképpen. Csontosiné a későbbi levelek tanúsága szerint szívesen áldozta a pénzét. Egyébként legalábbis az első útra elkísérte férjét a kutatásra. A későbbiekben aztán nem, no arra is találunk igazából indokot, hogy miért is nem. No hát akkor nem is tudom, hogy hol folytassuk, talán az első... Az első kutatóútnál. Az de... első nagy korvina a felfedezés? Igen, de szerintem róla? az a mozzanat azért kimaradt, hogy ők nagy nehezen összeházasodtak, nem is rögtön. Ugye azt hiszem, hogy valamiféle egzistenciát kellett megteremteni csontosinak, hogy házasodjon. Úgy van, úgy van, és hogy van. hogyan került a mi pályánkra? Ja, igazad van, igazad van, ez fontos. Hát csontosi pályáját 1874-től számíthatjuk felfelé ivelő pályának, hiszen akkor került az országos Széchenyi könyvtárba. Van levele Nagy Ivánhoz fordult segítségért például, amikor, hát azt, azt említettük, hogy Pestre költöztek, és itt házasodtak össze, és hogy csontosi evangélikus volt. Aztán György Erzsébet megmaradt katolikus, az a, a, a gyász jelentésén is hát szemléletes lesz a későbbiek során vagyis hát majd a történet végén mondhatni, de csontosinak ez a 1875-ös házasság a 74-es, akkor házasodtak össze, amikor ő már 74-től a múzeumban dolgozhatott, hát valami tehát valamiféle is. létele a Én... így, így módon, hiába volt meg a feleségnek a pénze, de hát azért az abban az időben abszolút -e szükséges volt, hogy ő mint dél nélküli gyakornok persze, azt a régi könyvtáros kollega nők, amikor én, én, én először az országos Széchenyi könyvtárban léptem, akkor pontosan egy olyan nagyon-nagyon kedves kolléganőnkkel, Kovács Istvánné doktor Nyiri Zsébettel kerültem szembe, aki mesélte, hogy 1942-ben lépett ő a múzeumban, hát akkor még a Széchenyi Könyvtár a múzeumban volt, dígy nélküli én, Tehát az nagy dolog volt, hogy fizetés nélkül egy évig nem is foglalhatott. El könyvtár tiszti állomást az, akinek nem volt olyan családi háttere, hogy azt az egy éves gyakorlatot hát, ki nem bírta volna. Innen folytatjuk a zene után. Kedves hallgatóink, szőnyévával beszélgettünk György Erzsébet, a mi történetünk, mai történetünk főszereplője, aki nélkül egy nagy könyvtártudós, talán nem is ezt a pályát választotta volna, az egész élete nem alakult volna így, a kettőjük életéről nem is nagyon lehet külön-külön beszélni. Tehát itt állandóan össze fog kapcsolódni, mint ahogy az életben is összekapcsolódott a, a sorsuk. Nem lehet külön beszélni György Erzsébetről, egyrészt azért, mert közvetett adataink vannak. Levelek, utalások, maguk a, maguk a tényszerű történetek, de mindenképpen igyekszünk a minél bővebb ö, arcképet megrajzolni György Erzsébetről, még olyan Áron is, hogy elsősorban a férjnek a pályája kapcsán. Ott tartottunk tulajdonképpen ennek a tulajdonképpeni történetnek a, a kezdő időszakánál, amikor a házasság miatt és a papipálya elhagyása miatt ö, Csontosi Jánosnak szakmát és munkahelyet kellett keresni, egzisztenciát, amit az Országos Széchenyi Könyvtár van talált meg. Úgy van, hát nem, nem ő találta, igazából Nagy Iván segítette a könyvtárba kerülését, ahol Pulszki Ferenc volt a Nemzeti Múzeum igazgatója, Fraknói Vilmos pedig a könyvtár őre, és ők mind a ketten baráti kapcsolatot pártfogásukba vették, helyesebben szólva talán ez így fontosabb elsőképpen, és a vörös féle kézirat jegyzéket át, hagyatékot bízták, annak feldolgozását bízták Csontosira. Tehát mindjárást, milyen, milyen kódexekkel találkozott a, a, a Széchenyi könyvtárban Csontosi, hát akkor ott volt már a Jankovics hagyaték, amelyben szép kéziratok voltak. Tehát ő mindjárt tanuló éveit kódexek kéziratok feldolgozása közben tölthette. Az első nagy utazásra 1878-ban került sor, amikor pedig Wolfenbüttelbe utazhatott, és erre az útra feleségét is elvitte. Ezt egy olyan levélből tudjuk, amelyet ott, Wolfenbüttelben a Széchenyi könyvtár restaurátorához, tehát az első könyvrestaurátortól, aki hát könyvkötőképpen, akkor még ez a fogalom nem volt így így összehozva, könyvkötőképp működött, és nem igazán irodalmi nyelven, de éppen ezért talán ezt így, ahogy van, felolvasnám. Milyen tisztelt Csontosi úr, most már majd egész valószínűséggel állíthatom, hogy Majlát úr lesz a könyvtár őre. Innen gyanítom, hogy múlt héten Fraknói nagysága felszólította Barna urat, hogy folyamodjon a Szécsényi családhoz. Ő kapott és rajta készített rögtön két memorandumot, az egyiket a családhoz, a másikat a minisztériumhoz. De úgy látszik, hogy már elkésett, ami nála rendes szokás különben is, úgy félfüllel hallottam, hogy a kinevezést minden nap várják. Fraknói nagysága ma megérkezett, és nagyon örült csontosi úr fölfedezésén, az igazgató úr is örömében egész ki volt kelve magából olyan lármát csinált, hogy így rövid idő alatt oly szép sikert tud fölmutatni. Mihelyt valami történik, azonnal fogom tudatni, csak az adreszt tudjam. Levelem bezárva magamat nagybecsű figyelmébe ajánlva, és ő nagyságának kezei csókolva vagyok kész szolgáljuk Mosonyi Antal. No hát itt, itt igazából három fontos információ van, vagy több is talán. Fraknói már akkor elhagyja a könyvtárat, és Nagyváradi Kanonoki javadalmát foglalja el új igazgató jön Majlát személyében. A Pulszki és Fraknói oda vannak, hogy micsoda nagy, nagy sikerek. A, a, az utolsó info pedig, ami fontos a mi témák szempontjából, hogyha ő nagyságának kezei csókolja, akkor tehát György Erzsébet is ott van Wolfenbüttelbe. Wolfenbüttelbe pedig, hát ezt nem fogom felolvasni, de négy fantasztikus korvinát fedeztek föl hogy ez, ez, ez itt van a lábjegyzetben. Persze, de nem csak itt, hanem az Országos Széchenyi Könyvtár bicentenáriumi ünnepségén 2002-ben volt egy óriási korvina kiállítás, amely nagy, irod, nagy európai összefogásból jött létre, és itt volt a négy Wolfenbütteli korvina is. A könyvtárnak megjelent szép katalógusából nyomon következtő, abszolút megérti az ember, hogy miért is volt lelkes György Erzsébet, és miért is áldozta fel a, a, a maga anyagi javait erre, és, és adott bőkezően mindenképpen muníciót csontosinak a további kutatásokhoz, mert ez tényleg négy darab gyönyörűséges korvina. És még egy nagyon-nagyon kicsi apróság is kiviláglik a levélből, hogy az alapító, Családjának mindenkori beleegyezési. Beleszólási joga, joga volt az igazgató, a könyvtárigazgató személyébe. Ó, hogy ne, hogy ne. És hogy akkor Sokáig... most egy új vezetés jön, mire ő hazaérkezik? Igazából nem, mert hát hiszen akkor a Pulszki család csontosít szinte fiává fogadta, tehát a Pulszki fiúkkal szinte, szinte testvéri kapcsolatban volt, Pulszki Ferenc pedig atyai jó barátjaképpen. Mindenképp nagyon sok tekintetben ez a későbbiekben kiviláglik ott, amikor színjei kerül a, a múzeumban, színyeit nem igazán szíveli magapulsz ki, és csontosi meglehetősen utálatos vele szemben. Tehát a levelek tanulmányozása során sok minden kiderül. Az is, hogy nem akárkit fogadtak be abba a bizonyos múzeumi társaságba, amely, amely hát egy, egy társasági és szakmai társasági és közéleti, Társaság volt ez igazából, de ebbe a zárt társaságban nehezen fogadtak be bárkit. Színjei aztán később, hát erről a múlt összejelent meg a könyvszemlében egy kisebb tanulmányom, színjei a legjobb barátja lett a csapatnak. Úgy szintén be, beltagja lett a csapatnak. Ugye meg kellett küzdeni De ezért, meg kellett küzdeni ezért. És Pulszki pedig nem akart egy új szervezeti egységet, vagy egy úgy tűnik önálló szervezeti egységet, országos hírlapkönyvtárot nem akart a múzeumon belül, de egy az évtized végére, vagyis öt év leforgása alatt 1884-89 időszakról beszélünk itt, tehát a, ennek a korszaknak, ennek az öt éves korszaknak a végére a hírlaptár, az, az a széchenyi könyvtár osztálya lett. Tehát van itt valamiféle különbség, ez, ez, ezen múlt, és hát igen, csontosi, akkor még abszolút pulszki pártfogolt volt, mint ahogy az akadémiai jelölésekben is. Talán annyi időnk most nincs is, és nem is akarok erre vesztegetni, nagyon-nagyon sok mindenkit segítettek akadémiai tagsághoz. Csontosi a, a maga önéletrajzát e, írta e, meg Vencel Gusztáv tudósnak és kérte pártfogását, tehát az akadémiai jelölésekhez neves tudósok, akadémikusok, pártolása kellett, de annyit mindenképp idéznék az önéletrajzból, hogy me, írja Csontosi, idézem, mesterségemet szenvedélyesen szeretem, hogy lelkesülök érte is tudok lelkesíteni másokat. Oly téren működöm, melyel még sok történetíró sincs tisztában, s nálunk eddig elő és művelője nem volt. Az irodalomnak egy ismeretlen ágában előbbre vittem a tudományt, hogy önállóan dolgozom, és hogy munkás és szorgalmas művelője vagyok a szakirodalomnak. Nőm által meglehetős független ember vagyok, önálló gondolkozásomat eddig mindenkivel szemben meg tudtam őrizni. Itt, itt azért ismét van néhány nagy fontos infónk részint, hogy Csontosi valóban nagyon elhivatott volt a kódex kutatás, kéziratkutatás tekintetében. Ő volt a első bibliográfus, mint olyan, legalábbis ő volt az, aki elsőként a bibliográfiai tudományt, mint olyat megnevezte, hogy ezt a tudományt műveleti területeképpen megjelölte, no nem a mai értelemben volt bibliográfus, általában a könyvvel foglalkozást, a könyvtudományt, a könyv kutatást, kézirat kutatást értette a bibliográfia tudománya alatt. És erényének veszem azt, hogy meg említi ebben a hivatalos levélben. A hivatalos a iratban is, hogy nőm által független ember vagyok. Hát ennek is megvolt a, a maga ö, ö, oka akkor, mert hiszen mindenki valamilyen klikhez tartozott. Tehát ö, egyes csoportok küzdöttek egymással szemben és az, hogy ő független, mert megvan, nem függ anyagilag senkitől sem, hát ezt úgy gondolta, hogy szükséges megjegyezni. Azt egy későbbi levélben levélből talán még idehoznám, hogy viszont csontosi, később aztán már puszki, csontosi jelölések nem, nem mindig sikerültek, amikor kezdtek a, a, a ez ellen, ellentábor is megerősödött, és egyszer legjobb barátjának, talóci Lajosnak, második legjobb barátjának, mert mint említettem, Fejér Pataki volt a leges legjobb barátja, a későbbiek idejében pedig talóci Lajos kormánytanácsos volt a... Híres történész, a híres történész, legendás alakja. Így van. Ott, ott írom aztán, vagy, vagyis későbbi leveleiben kiderül, hogy milyen komoly összegeket áldozott pályatársai támogatására akadémiai jelölésekkor csontos, és felpanaszolt a Talócinak, hogy feleségét pont azok nézték le, akik az ő pénze jutottak az akadémiába. Egy ilyen szófordulattal él, ami hát akkor ugye elgondolkoztatja az embert, hogy végül is nem igazán Ugye az elején azt mondtuk, hogy nagyszerű bejutott egy tekintetes asszony pozíciójára, de vajon miért is nem ment soha többet vele külföldi útra? Mert Csontosi már a kollégáival utazott, és akkor ott a feleségnek nem volt igazából helye. Talán azért sem, mert senki más nem vitte a feleségét, így is gondolkodhatunk, de ez az egy megjegyzés, hogy azok lenézték, tehát voltak, akik lenézték, Hát ez, ez azért egy picit sejtett abból, hogy nem feltétlenül fogadta be a társaságnak minden tagja. Volt, aki biztos, és volt, aki nem hogy ez milyen jó és milyen kellemes társaság volt, és mi mindennel foglalkoztak a nagyon-nagyon komoly tudományos kutatás mellett, arról a töltött káposzta az, ami igazából szót kell ejtsünk, hogy ez szintén talócihoz levelei sorozatában van egy kis utalás, amikor csontosi aggodalommal kísérte azt a tréfát, melyben a Bécsben tallócinál vendégeskedő fejér pataki hazai töltött káposztát kapott. Idézem, cusek, ez volt a akkoriban becézték, Noskó volt a csontosi, a Jánosból Jánoskó, lacusekből cusek, Fraknoit, knófinak hívták, tehát voltak, voltak ilyen jópofáskodó becenevek. Csusák biztosan szereti. Feleségem oly jó szívvel csinálta, azért nagyon szeretném, ha ez a tréfa sikerülde. Nem mindennapi dolog budapesti töltött káposztát Bécsben enni, kupé kupi váre. Na most ez is hozzátartozott akkor a tréfás levélíráshoz, hogy, hogy szláv szavakat kevertek bele, és, és úgy is, hiszen mindenféleképpen jól, jó nyelvérzékkel bírt Csontosí, nyilvánvalóan környező népek nyelveit is így ismerte. No, hát a, a bécsi tréfa után a két modénai korvinkódex az, ami a legkiemelkedőbb szerzemény, és ez Fraknói Vilmos javaslatára. Két memorandumot is készített, aztán csontosi erről. 16 évi szorgos munkával a Modénában, az estei könyvtárban találta meg a nyomát, mert akkor azok a kötetek már nem voltak ott. 1847-ben a modénai fejedelem Magyarországnak ajándékozta a két, két szép diszkódexet a korvinák közül, azok viszont a Bécsi titkos levéltárba kerültek. Tehát a 870-es években, 30 évvel később Csontosi a Lajstromban, Lajstrom szám szerint megtalálta a két hiányzó kódexet, utána ment Bécsbe, és ott nyomozta ki, hogy meg vannak a titkos levéltárba kódexek, és akkor indulhatott a diplomáciai manőver visszaszerezni, és bizony ezt 1891-re sikerült is tontosinak ezt a két nagyon-nagyon szép diszkódexet megszerezni. Hát ha most nem rádióban lennénk, hanem a televízióban, akkor egy prezentációban bizony, avagy az interneten oda kattinthatnánk a krizosztómus és a melyik a másik a Hieronymus hátya kódexhoz, ez a két legszebb, legnagyobb méretű, kicsit nagyobb méretű az összes korvina méretnél, két legszebb díszkódexről van szó, ami ö, csontosi nevéhez fűződik. Tehát egy, egy felévelő és egy gazdag pálya, nyugodt alkotó munka körülbelül ezeket az éveket azt hiszem, hogy ez jellemzi. Abszolút, abszolút, abszolút. Tehát akadémiai tag lett, nap mint nap szerepelt a sajtóban, rengeteg sajtóhírünk van erről, hogy, hogy melyik mikor, hova utaznak akkor már persze a feleség nem kíséri, még egy olyan levél van, amikor Vásonkői urnál pihen, és a, a, szintén a Mosonyi Mihály küldött egy levelet, ott csak a borítékról tudjuk, hogy, hogy Vásonkői le, Imre levelével kézbesítendő. De utalás nincs, hogy ott a család mely, mely tagja. Illetve ezt még Pál Völgyi Endrétől tudom, hogy Vásonkői Imre megszakította a kapcsolatot anyjával, és nem, nem ápolt vele szoros, szoros rokonságot, és később öngyilkos lett ez a fiú. Tehát ő nem tudta elfogadni anyját, szeretett volna a zicsiekhez tartozni, ők nem fogadták be, tehát így módon... Gondolhatjuk biztosan, hogy, hogy hát ez egy... De úgy tudjuk, hogy legalábbis úgy emlékszem, ahogy utána néztem, hogy a gyereket egyébként meg elszakították az anyjától erővel. Hát még a per a után per... szakították Tehát, el, hogy mikor is tudtak ők találkozni, és mikor... Az is érdekes, hogy Vásonkői Imre csontosival végig élete végéig jó kapcsolatban volt. Tehát őt kérte meg, hogy nézze, mérje föl a könyvtárát. Tehát szakmailag, hogy úgy mondjam, tartották a kapcsolatod, anyjával ugyanakkor nem. Tehát hát ez, ez, egy, ö, ö, ez egy kideríthetetlen. Ez egy kideríthetetlen most már, ha, ha csak több adatot nem fogunk tudni ezekről az időkről, akár csak a György Aladár féle statisztika kéziratait, ki tudja, hogy megvannak azok még a jelentések. Tehát valami ilyen módon talán, de kicsi az esély. Hát egy fényes pályának egy pontján most megint egy kis zenét hallgatunk. Kedves hallgatóink, ezzel a kisé szomorkás zenével megelőlegeztünk valamit, ez a zeneválasztásnál szempont volt, hiszen hát tudtam, hogy egy, egy méltán mondhatjuk, hogy egy tragikus életsorsról van szó csontosi esetében, akinek ugye az életében borzasztó fontos volt a felesége, az egész pályán gyakorlatilag ő indította el, elemben most következik a a tragikus eseményeknek az első epizódja. Így van, hiszen én tulajdonképpen, amikor, amikor, mint említettem, ugye Csontosi leveleinek kutatásával búcsúztam az Országos Széchenyi Könyvtártól, és ezt az OSK évkönyv számára megírtam egy tanulmányban azt a címet adtam, hogy Perújrafelvétel Csontosi János ügyében. Azt persze mindjárt rögtön meg is, meg is indokoltam a szövegbe, hogy, és idézőjelbe tettem a pert, mint olyat, mert nem igazi perről van szó, egy, egy csúnya rágalomhadjáratról tulajdonképpen, egy koncepciós rágalomhadjáratról. Hogy milyen magasról, milyen mélyre is, is kerül Csontosi János, a, a, még a magaslathoz annyit beszúrnék, hogy 1890-ben volt Brüsszelben, Antwerpenben az első bibliográfiai kongresszus, amelyre csontosít küldték ki. Tehát Magyarország küldötte volt egy nemzetközi bibliográfiai kongresszuson. Az újsághír, amit említettem, a fővárosi lapok hírja 1890. évi őszi számában, hogy Csontosi János szorgalmas bibliográfunk az Antwerpeni Bibliográfiai Kongresszuson nagy értekű értekezést tartott a Korvin kódexek jellemzők kötéséről. Korvin a könyvtár elszárt maradványai úgymond 40 európai könyvtárban hirdetik az egykori hírneves könyvtár régi dicsőségét. Csontosi indítvány tett, hogy megismertetésük céljából az egyes kötések jellemző facsimiléjét a kongresszus vegyefői Jegyzőkönyvébe a Budapesti Nemzeti Múzeum kívánságára és költségére. Az indítványt a kongresszus egyhangulag elfogadta. újságír vége. Tehát 1890, amikor ő... Nemzetközi konferencián van, 91-ben nagy nehezen, de akkor már elég nagy nehézségek, és lát Béla, akkori könyvtár, őr mindenféle elszámoltatási kísérlete mellett ír ö, emlékiratot a modénai korvinkódexek hazahozataláról, de addigra sikerül hazahozni, tehát itt van a pálya csúcsa, és 1892-ben pedig csontosít, meggyanúsítják mindenféle kódexek eltulajdonításával, lajstromozás, elmulasztásával. Tehát alapvetően kódexek eltűnését is az ő számlájára írják, amelyek aztán 1913-ban, amikor megkerülnek, fehér Pataki az, aki akkor már az igazgató, csontosi egykori legjobb barátja, aki semmit a világon csontosi rehabilitására nem tesz meg. Tehát még kitünteti a pedellust, aki valószínűleg hogy volt voltak elrejtve ládákban a kódexek, aki visszaszolgáltatja, akkor mint, mint sikeres megtaláló, hát az ő felesége kap valami jutalmat vagy a pedálus maga, és aztán hamarosan meghal, és így a felesége. Ha jól emlékszem, most ebben nem vagyok egész biztos, én mert ez... Én emlékszem én is, hogy a feleség, feleség találja meg a padláson, és a akkor... A pedelús akkor... halála Igen. után, és így. No, ami a rágalom hadjáratot illeti, ahhoz hozzátartozik egy kis sajtótörténeti eh, információ, hogy a hamis tanú tehát ez, ezt mind idézőjelben beszélünk róla, a budapesti hírlap a sajtó egyik prominens képviselője volt. Ezt a lapot, amikor Rákosi jelnő 1881-ben Csukási Józseffel közösen alapította, a kormányzó szabad elvű párt orgánumaként számontatott pesti hírlap riválisának szánták. És azt, azt hirdették, hogy a párton kívüliség lesz a, a legfőbb jellemzője. Ezzel szemben az újság hangja az évtized végére nyíltan nacionalistává, a liberális kormány markáns ellenzékévé vált, írja Kókai György szerkesztésében a magyar sajtótörténet. Oda vágó passzusa. Az 1890-es évek elején minden alkalmat megragadott, hogy belekössön a szabadelvőkbe. Tudjuk, hogy Pulszki a Szabadelvű párt elnöke volt. Tehát a Tiszakálmán Pulszki Ferenc irányította a parlament igazság szerint a szabadelvők párt színeiben. Pulszki a Pesti Naplónak volt fővezércik írója akkor és a Pesti hírlap hasájaim pedig nap mint nap az ellenzéket ostromozta. Tehát volt egy ilyen sajtópolémia polémia És egy jó politikai csata. És egy jó nagy politikai csata. Na most Pulszkit nem merték mégsem megtámadni, Pulszki Ferenc kosut barátja nemzeti hős volt, tehát nem mertek Pulszkinak neki menni, de a Pulszki vezetése alatt álló nemzeti múzeumban Csontosi János, hát az más. Csontosi is egy népszerű figura volt, nap mint nap szerepelt a sajtóban, de az igaz, hogy, hogy a lajstromozást és egyéb apróbb munkákat nem szívesen végezte. Tehát volt, volt igazság szerint mit szemére vetni. Más kérdés, és ezt is megjegyzik még a korabeli újságokban is, hogy a lajstromozás elmulasztása akkor szokásos volt. Tehát nem ő volt az egyetlen, Tehát nem ő volt az egyetlen. Hogy miért is alakult. Hatott ez így, nos hát ezt már én is erősen gyanítottam a magam tanulmányába, hogy fizetési ö, problémák voltak ezek. rendezés volt a múzeumban, csontosi kezében volt a rendezés elosztása, amivel kollégái elégedetlenek voltak. Azt is említettem egy fél mondatba, hogy ő nem mindenkivel volt igazából, színjeit sem fogadta szívesen. Kezdetben. Sönher Gyula is nagyon-nagyon nehezen kerülhetett be a múzeumi társaságba, hogy Fejér Pataki, akit pedig igazán nagyon szeretett és nagyon sokat segített neki kezdetben kapcsolatai és egyebek révén, de talán úgy érezte Fejér Pataki, hogy ő nagyobb tudós lett, szorgalmas minden, szorgalmasabb mindenképpen több publikációja volt, több, több kutatási eredményét tudta sajtó alá rendezni és bemutatni, Hát ő nem szívesen vette, hogy Csontosi magasabb, felette áll, magasabb a fizetése, és pláne, hogy ő osztotta el a, a fizetés emelési juttatásokat. Tehát amikor Csontosi kutató útjáról hazajött, akkor a kollégák nem igazán voltak megelégedve ezzel a szituációval, nekik tulajdonképpen kapóra jött az újság rágalomhatjárata. Tehát ők ezt fölkapták a vádakat, és csontosít, kiközösítették, nem segítettek megvédeni állásait tulajdonképpen itt a hitfőállásokra gondolok így módon, tehát magát csontosít fegyelmileg tulajdonképpen a végén elbocsátották, ez lett belőle. És senki nem, nem megszakították vele a kapcsolatot, senki nem igazán sietett segítségére. Többen voltak a későbbiek során Acsádi ignác, például Réti László, aki az ő pénzén jutott az akadémiába, akik segítettek volna, ne, éppenséggel Acsádi külföldön volt Réti László nem volt elég, elég, elég, elég, elég, elég szilárdan, nem állt olyan szilárdan a pályán, hogy, hogy igazából nem volt nagy hogy személyiség, akár, akár bár, bármit is segíthetett volna. Most Tehát Priusszal akkor kikerülni Hát igen, szóval hiába írt Csontosi, persze a, a, a meg is jelent a budapesti hírlapba is a, az ő ö, védekezése, több rendben ö, megcáfolta mindazt, amivel őt vádolták. De ugyanakkor, amikor valaki, ez akár csak a kabátlopásra gondoljunk, akivel kapcsolatban bármi fölmerül, és ha nem állnak melléje, és nem tudják igazán ö, szilárdan megvédeni, hát akkor ez lett a vége. Így van, és hát ha még mellé állnak, akkor is egy folt marad. Akkor is folt, nem. mert bizonyos dolgok, persze, igazak voltak a lajstromozás elmulasztása, Rendetlenség volt a kézirattárban, fokú feldolgozatlan anyag volt, tehát így, így, így nézzük. Hát nem, nem igazán. És Pulszki is nehéz helyzetben volt, őt már túl sokat támadták, nem először, 87-ben is volt valami váltóhistória. Hát Pulszki Károly is tulajdonképpen őt meg, meg igazság szerint a képek beszerzésével kapcsolatos hát nagyon csúnya dolgokat öö, hoztak föl ellene. Tehát ez egy, ez egy a Pulszki támadó rágalom hadjárat tulajdonképpen csontosítás sodorta. Maradjunk ennyibe annélkül, hogy bővebben a, a Pulszki tragikus sorsával foglalkoznánk. Tíz évig, 92-től 902-ig tartott az, amikor uh, igazság szerint minden módon próbált uh, rehabilitálását elérni, nem sikerült, és ekkor érte őt az igazi csapás meghalt a felesége. Ez egy szörgyű tragédia volt, itt is talán idézném az ő szabait, a Tallóci Lajoshoz írt leveléből, hogy az a nő, aki fordulópontot képzett életemben, és akihez a jósors véletlen szeszélyből, vagy különös tévedése, helyesebben kedvezése következtében, 1867-ben véletlenül a saját törekvésem nélkül, mint 21 éves végzett esztergomi teológus, illetőleg fiatal ember, mint kiskorú fiának nevelője, Néha is Simon János rendelkezésére és Zalka János ajánlása következtében a Kastélyban kerültem, és akiért azóta az életiskoláját különböző fázisokban legjobb tudásom és meggyőződésem szerint végig küzdöttem. Akiért a konvencionális előítéletekkel szemben 35 év óta minden körülmények között, és mindenkivel szemben felfelé és lefelé egyaránt férfiasan szembeszálltam, s akinek nagy energiájából, őserejű egyéniségéből, rendkívüli eszétől és nemes szívétől, melyeket a modern civilizáció nem rontott meg, merítettem minden inspirációmat, október 9-e óta nincs többé. Ő, neki köszönöm tudományos pályámon minden sikeremet. Nélküle nincsen sok becset többé az életnek rám nézve. Most érzem igazán, hogy egyedül állok. Tehát ennyit idéznék a levélből, temetési információk következnek, úgyhogy hát nem szeretném a anyósának, György Andrásnénak is megírja ugyanezt, hogy... Ágnes sógorasszonytól, édesanyámnak, szólítja György Andrásnét, Ágnes sógorasszonytól, édesanyámnak, kedves lányától eddig bizonyára értesült azon megrendítő csapásról, mely engem és velem együtt az egész családot felejthetetlen őrzsink, az én kedves, soha eléggé meg nem gyászolható feleségem váratlan halálával érte, és így folytatja a levelet, melyben leírja a haláleset apró részleteit is. Eltemetik a feleségét. E, itt van egy nagyon fontos, nem tudom, arra is van tán időnk arra muszáj, hogy Arra hogy legyen. E, mert Szalai Imre, a Nemzeti Múzeum igazgatója akkor e, kondoleáló level megírását mindenképpen hát fontosnak tartotta, vagy hát kötelességének érezte, mondhatjuk így, hogy kihasználja ezt az alkalmat, hogy megköszönve a, a, a kondoleáló sorokat megírja, egy leltárt ír, hogy az a nő, akit megrendítő körülmények közt legközelebb eltemettem, nekem a szószoros értelmében igazi feleségem, azaz feles segítségem volt, ki 28 éves boldog házasságunk ideje alatt nekem egész az önfeláldozásig nem csak gondomat viselte, de aki rendkívül asszony az én törekvéseim iránt is melegen érdeklődött, és ezeket vagyon a jelentéken részének önzetlen feláldozásával egész lelkesedéssel támogatta. És itt felsorolja azokat a fontos korvinákat a modénai kódexektől kezdve, amiket ő hát meg tudott szerezni még... Összesen egyetlen percünk Egyetlen van. percben talán azt mondom el, amikor egész 1913-ban Hampelnek írja meg. Szintén fel, felemlegeti, hogy mennyit, mennyit fordított, 11 ezer forintot fordított a felesége pénzéből. Tizen, csak a, a Modénai Convairing kódexekre 13 év alatt 1100 forintot, és ezt a levelet azzal zárja, most a múzeum megkapta két vagyontérő korvinkódexet, én pedig még nem tudtam feleségemnek méltó síremléket állítani. Tehát levelezését ekkor adja el Antikváriumba. A síremlék nem készült el. György Erzsébet sírja már nincs meg, tehát úgy gondolom, hogy ez ami beszélgetésünk lehet, György Erzsébet sírjának síremlék. Így van, és nagyon köszönöm, hogy megosztottad ezeket a dolgokat a hallgatókkal. A hallgatóknak köszönöm a megtisztelő figyelmet. Köszönöm Szőnyi Évának még egyszer, hogy itt volt a Viszonthallásra.